Néhány nap múlva a megyei halottkém újra ott ült az íróasztalánál, és a Makvájni városügyészének szánt jelentést olvasta át. Nem volt elégedett vele, illetőleg ítéletével, miszerint balesetből származó fulladásos halálesete áll fent, amelyet az áldozat ittassága és az időjárási viszonyok idéztek elő. De milyen más ítéletet hozhatott volna? tette föl magának újra a kérdést. Ködös esős éjszaka, egy ember részegen vezet egy aránylag kevésbé ismert terepen, eltéveszti az utat és rossz helyen kanyarodik be. Eléggé egyszerű eset. Amíg az emberek ittasan vezetnek, mindig is lesznek ilyen balesetek. Ha az a Mr. Johnston nem állítaná azt, hogy Ralph Clementa feleségével volt aznap éjjel, akkor neki most nem kellene azzal a kényelmetlen érzéssel ülnie itt, hogy esetleg nem tud valamiről, amiről pedig fontos lenne tudnia. Dr. Barry türelmetlenül vállat vont. Semmi értelme azzal foglalkozni. Látni senki sem látta Mrs. Clementet a férjével, tehát semmi sem bizonyítja, hogy Mrs. Clement nem a nyaralóba várt egész idő alatt a férjére, aki soha többé nem tért vissza. A McWiney rendőrség mindent megtett, hogy találjon valakit, aki látta hézelt a kocsiba, de nem sikerült. Mert nem is volt a kocsiba, gondolta a halottként. Mrs. Clement igazat mondt, tehát az ő ítélete az egyedül lehetséges ítélet, az egyedül helyes. Csöngetett a titkárának és átadta neki a géppel írt lapokat. Kérem, azonnal juttass el a McQuine ügyészének, mondta. Bostonban az Állami Biztosító Társaság irodájában Jefferson Di Marco Carbacslő a Kártérítési osztály igazgatójával tanácskozott. Az igazgató asztalán ott hevertek a halott kémítéletéről szóló kivágott cikkek a véni újságokból, meg a társaság elhunyt ügyfejlének biztosítási aktái. Itt valami bűzlik, jelentette ki határozottan az igazgató. Gombócá gyűrte a kivágásokat, aztán meggondolta magát és újra kisimította őket. Azt akarja állítani, hogy fizetnénk kell, nézett dühösen a beosztottjára. Az ítéletet nem én hoztam, morogta Jeff hanem a megyei halottkém. Akkor is bűzlik valami, és ha Voldruf azt hiszi, hogy mi hülyék vagyunk, és minden további nélkül kifizetjük neki a biztosítást a halottkém ítélete alapján, nagyon téved. Hivatalosan értesített bennünket a társa haláláról, hangsúlyozta a kárbácslő. Alig várja, hogy bekaszírozhassa tőlünk a 25 ezer dollárt. Az igazgató hátradőlt a székében, és a mennyezetre emelte a tekintetét. No, halljam még egyszer az egészet. De mellőze mennyi kiadása volt, milyen kényelmes ágyakba pihentette hájas testét, és milyen remekül létkezett. Jeff elvigyörödött. Sok újat nem tudok mondani. Körül egy kicsit mcquine a kihallgatást megelőző két napom. Az utasításai értelmében nem próbáltam megbeszélni a legfontosabb tanokkal a halott kémít élete előtt. De jártam annál az asztalosnál, akit Woodruff felkeresett aznap este, amikor Clementa vízbe fulladt, hogy csináltasson vele egy padot a képkódban lévő nyaralójába, ahol nem jártam. Príma szakember, nagyon büszke a munkájára. Érdekes, vágott közbe az igazgató. És megtudott valamit tőle Woodruffról? Engem. Woodruff röviddel nyolc óra előtt állított be az asztaloshoz, és megnézett néhány polcot, amit szintén nála csináltatott. Körülbelül fél óráig maradt, aztán elment. Woodruff azt állítja, hogy egyenesen hazament, tehát egyedül él, nincs áll semmi bizonyíték. Sok mindent hallottam már róla, mert másokkal is beszéltem, folytatta Jeff egy kis szünet után, mi alatt rágyújtott a pipájára. Woodruff meg Clement nem voltak valami jó viszonyban. Az áruházban mindenki tudta, hogy Woodruff csak azért társult Clementtel, mert szüksége volt egy kis új tőkére, hogy csődbe ne menjen. Persze Clement egész életébe Woodruffnál dolgozott, és mindent tudott az üzletről, amit csak tudni lehetett. De nem értették meg egymást. Az üzlet kezdett fellendülni, Woodruffnak merész elképzelései voltak, de Clement a megfontolt lassúság híve volt. A végén, mivel Woodruff továbbra is csak erőltette a bővítést, jóformán már nem is beszéltek civilizált ember módjára egymással. Klement halálának napján is csúnyán összevesztek, fejezte be Jeff. Az igazgató továbbra is a mennyezetet nézte. Beszéltem telefonon frejci Budruff volt az, aki mindenáron meg akarta kötni a társbiztosítást. Clement pénzkidobásnak tartotta. Szépen bejött most Fudrufnak, jegyezte meg Jeff. Megszabadult nem kívánt társától, és biztosításából kifizetheti Clement feleségét. Még nincs a kezébe pénz. És milyen a feleség? Jeff fekete szemeppi pályát nézte hihetetlenül hosszú szempillák alól. Róla semmit sem tudok, mondta el gondolkozva. Még csak nem is láttam, de úgy hallom szőke, szemre való és jóval fiatalabb Clementnél. Semmi esetre sem élhettek úgy, mint a túlbékológ Úristen, de utálom az ilyesmit, tört ki az igazgató. Fiatal feleség, védülő férj, legális prostitúció a legtöbb esetben. Sok gondot okoznak nekünk. Nincs viszony a az asszonyja? Ha van, hát nagyon titkolják, mert semmi sem hallottam róla. Woodruff elég jóképű fickó, őszülő halánték, magas, karcsú termet, az a típus, akire buknak a nők. Egy kis keserűség volt Jeff hangjában. Ő csak 168 centi volt, és egy kis pocakot is eresztett már. Tíz évvel fiatalabb Clementnél és aglegény. Jeff vállat volt szóval lehet, hogy van köztük valami, de én csak azt hallottam, hogy csak akkor találkozott Missis Clement-tel, ha az asszony benézett az áruházba, vagy ha nagy ritkán hármasban vacsoráztak. Hát ez nem valami sok, hangzott a bosszús válasz. Jeff sem állíthatta az ellenkezőjét. Egy kicsit ingerülten kérdezte. Azt hitti talán, hogy én összehozhatom őket, ha ők nem akarják? Nem, válaszolta bizonytalanul az igazgatóm. Dehogy? Egy kis gondolkodás után megérezte. Klement csak öt hónapja kötötte meg a biztosítást. Elképzelhetetlen, hogy öngyilkosságot követett volna el. Az biztos, helyes Jeff, hogy ezen az alapon nem lehet megtámadni Woodruff követelésének rökocsútságát. Clement részeg volt, tám buskomorságba esett az üzlet vagy a felesége miatt, Ebben az a bőkenő, hogy mind Johnston az italboltos, mind a kocsmáros, ezt Clement beugrott egy italra, azt állítja, hogy tökéletesen vidámnak látszott, mint akinek az égvilágon semmi gondja nincs. – Jó, jó! – csattant fel az igazgató. – De azért mindenre gondolnunk kell, nem? – Persze! – engedett Jeff, és főnöke makacs arcára nézett. – Tény, hogy minden egyes dollár, amit az a fickó a biztosításra kifizetett, a saját zsebéből került ki. És ügyes üzletember volt. – el lehet képzelni, hogy mégiscsak valami ilyesmit tervezett. Az öngyilkosság lehetőségét azonban mégis egyszer s mindenkorra el kellett vetni. Jeff ugyanis így folytatta. Nézze, én voltam magványban, vénben is az elmúlt néhány napban. Higgy Bob, semmi remény rá, hogy öngyilkosság történt. Az üzleti könyvek rendben vannak, sehol semmi hibát nem találtak. Klementnek saját háza volt, Ötezret már le is törlesztett a nyolcezres jelzálók kölcsönből. A tóparti nyaralót az idén tavasszal vette és nagyon ügyesen hozta. Ha a feleségének volt is szeretője, nem lett belőle nyílt botrány. Az ábra tehát, egy vagyonos üzletember, akinek jól megy a sora, és semmi komolyabb problémája, se anyagi, se bármilyen. Az orvosi vizsgálat egészségesnek találta, amikor biztosítottuk. Hát ezek után melyik bírósággal sikerülne elhitetnünk, hogy öngyilkosság történt? Az igazgató sóhajtót és perdült egyet a székkel, hogy szembe kerüljön Jeff-fel. Sajnos egyik sem. Belelapozott ráv biztosítási irataiba, és eltűnődött azon, amit ráv hitelképességéről állt benne. Társaságban iszik. Csak ezt írták ide, horkant fel. Mondja, de ezek csak álmukba találják ki az ilyen dolgokat? Hát, azért ebbe sok minden belefér. Az az ember ivott, mint a gödény, a szentségit. De igazi, alkoholista azért nem volt, helyesbített Jeff. Mindig csak munka után ivott. Az igazgató rákönyökölt az iratokra. Tenyerébe támasztotta az állát, és Jeffre nézett. Az öngyilkosságot tehát ejteni kell. Ebben igaza van. Közömbös hangon folytatta. Mélyebbre kell lásni Jeff, és bizonyítékot kell találni arra, hogy Budruf gyilkolta meg a társát egyfelül azért, hogy kitúrja az üzletből, másfelül, hogy felmarkolhassa a biztosítást. Jeff minden meglepődés nélkül nézett vissza a főnökére. Csekénység, mondta. A megyei halottként megállapítja, hogy baleset. a rendőrség belenyugszik, de nekem a semmiből kiindulva be kell bizonyítanom, hogy gyilkosság történt. Lejebb csúszott a széken, és behúzta a vállát, hogy az feje szinte eltűnt, és hangosan elmélkedett tovább. Nem is tudom, miért nem hagyom itt ezt az egészet, és miért nem állok be rendőrnek. Akkor legalább az igazságot szolgálnám, és nem kockáztatnám a bőröm mindenféle kicsínségért, csak hogy néhány ezert megspóroljak ennek a tett ami tulajdonképpen nem is különösebb veszteség. Komoran várta a fejét. Woodruff szörnyen kemény fickó, és elég nagy fiú ahhoz, hogy fasírtá a pricson, ha úgy látja, hogy túlságosan kényelmetlen vagyok neki. Jeff főnökét teljesen közönyösen hagyta beosztottja testi épsége, mert így válaszolt. Nem lesz semmi baja, azért fizetjük, hogy ügyeskedjem. Különben is, nyugtatta meg a beosztottját. Ha utána nézett ennek a Woodruffnak, és összeszedett róla annyit, hogy felfigyelje rá a rendőrség, már el is végezte a feladatát. Senki sem kívánja magától, hogy személyesen kísérje a villamosszékig. Szép, válaszolta Jeff. Igazán megkönnyebbültem. A főnöke komolyra váltott. Arcára kiúlt az a kifejezés, amely Jeff szerint egy verrébbhez tette hasonlóvá. Na, nézzük, mit tudunk, amin elindulhatunk. A válasz egyszerű. Semmit. Csak azt, hogy maga szerint gyilkosság történt. És maga szerint... Jeff elmosődött. Szerintem is. Na látja. Az igazgató hátra a széket, feltette lábát az íróasztalára és rágyújtott. Tudjuk, hogy Woodruff akkor este makványban járt, és nem tudja bizonyítani, hogy Clement halálának időpontjában már otthon volt wayne -ben. A társa kerék volt bővítési terveinek. Nem szerette. Mondjuk még tavasszal felmerült benne a gondolat, hogy meg kéne szabadulni tőle. Arra is gondol, hogy valami kis pénzt is kereshetne a dolgot, ezért kierőszakolja, hogy kösselek társas biztosítást. Aztán néhány hónapig lapít, és közben kiterveli, hogyan szabadulhat meg Clementtől a lehető legkisebb kockázattal. Elkövetkezik az a bizonyos éjszaka makványban. Tegyük föl, hogy Clement a délután folyamán elmondta neki, hogy a feleségével kimegy a nyaralóba a hétvégére. Az időjárás kedvező alkalmat kínál Budrufnak. Maga is elmegy mokványba, és... Jeff közbeszólt, külön hangsúlyozva minden egyes szót. Csak nem tételezi föl, hogy Woodruff annyira a jövőbe látó volt, hogy még azt is tudta, hogy nem lesz italanyaralóba, és ezért a társa egyedül neki vág az éjszakának, hogy szerezzen. Vagy talán arra gondol, hogy Mrs. Clement is benne volt a dologban, és összejátszott Woodruff-val? Az asszony egyelőre ismeretlen tényező, válaszolta csípősen az igazgató. Nem állítom, hogy Woodruff mindent előre kitervelt, csak azt mondom, hogy elment Mokványba, abba a viharba, mert azt remélte, hogy esetleg kínálkozik valami lehetőség. És valahol a városba összefutott Clementel. Itt habozott egy kicsit az igazgató, majd bosszusan felcsattant. A pokolba is, csak azt szeretném pontosan tudni, mennyire volt része Clement azon az éjszakán. Majdnem mindenki egyetért abba, hogy jócskán felöntött a garatra, emlékeztette Jeff. Tudom, tudom, de vajon mennyire ütötte ki az ital? sejtette hogy mi folyik körülötte? A kocsiját el tudta vezetni, az kénységtelen. Persze ez nem sokat jelent, tette hozzá Jeff. Én már vezettem olyankor is, amikor annyira részeg voltam, hogy úgy kellett betámogatni a volám mögé. Persze fiatalabb koromban. Ma már több eszem van, és minden esetben hazataláltam. találtam. Ez az egyetlen dolog, amit ebben az esetben nem tudok bevenni, folytatta. Lehet valaki részeg, mint a csap, se eső, se köt, se hó, se égeső nem tévesztheti meg annyira, hogy haza ne találjon. Mokványban azt mondják, hogy Clement nem régi ér csak a tónál, ezért tévesztette el az utat. Jeff megrázta a fejét. Ezt sem veszem be, akármennyire is erősködnek. Valami piszkos dolog történt azon az úton. Én nem vagyok ivós, jegyezte meg az igazgató szárazon. Ebben a kérdésben el kell fogadnom, amit mond. Elfogadhatja, nyugtatta meg Jeff szívélyesen. Mérget is vehet rá, tapasztalatból beszélek. Ez talán segít rájönni, hogy is csinálhatta a dolgot Pudruf foglalta össze az igazgató. Lehet, hogy meghívatta magát a nyaralóba, és Klement mögött haladt a kocsiával. Aztán mondjuk a röngszállító útnál leállította a kocsiját, és beszállt a társa mellé. Talán a kormányt is átvette, és Klement elaludt. Talán hirtelen elhallgatott. Persze ez mind csak találgatás. Csak annyit tudunk, hogy Woodroff McQuinnban járt aznap este. Tudjuk, hogy az ottani fogadóban vacsorázott, és hogy benézett az asztaloshoz a könyves polc miatt. De azt nem tudjuk, hogy ezek után hol és mikor találkozott Klementel, és hogyan sikerült kieszközölnie, hogy a vízbe fújjon. Tulajdonképpen még azt se tudjuk, hogy találkozott-e egyáltalán Klementel akkor este, azután, hogy Clementék találkoztak vele a fogadóban, jegyezte meg Jeff szeliden. Ami engem illet, én egy pillanatig se tekintem szívesen ismeretlen tényezőnek a szépséges Mrs. Clementet. Ne felejts el, hogy az italbótó szerint Clement azt mondta neki, hogy a felesége kintül a kocsiban. A hölgy viszont azt állítja, hogy nem hagyta el a nyaralót. Ha hazudik, ha ott ült a kocsiban, és ha Woodruff találkozott velük, akkor együtt a dúó. Csak túl sok a ha. Egy csak szívogatta a kialudt pipáját, aztán elgondolkozva hozzátette. Abból, amit hallottam róla, nem igen tudom elképzelni Mrs. Clementet, amint Griselda-t játszik abban a nyaralóban. Tompa puffanás jelezte, hogy az igazgató levette a lábát az asztalról. Előről kell kezdenie a kutatást, hogy minél kevesebb maradjon a ha. Mi közben elküldünk Woodruffnak kitöltésre néhány űrlapot, ha örüljön addig is, amíg pontosan nem tudjuk, mi az ábra. Felállt jelezve, hogy vége a beszélgetésnek. Kövessen el mindent, amit csak lehet. Körülszim, a ígérte Jeff.